Seguim a Ràdio Palafrugell, continuem al 107.8 de la FM, també doncs, a través de radiopalafrugell.cat, des de qualsevol indret del territori. I nosaltres doncs, ara, a continuació, posarem la mirada en el cap de setmana. Ahir, l'altre dia, us explicàvem doncs, que ja teníem preparades les activitats per la 19a edició del Cap de Setmana Ibèric, i en aquest cas, doncs, el Museu del Suru torna a col·laborar-hi. Ens posem en contacte amb la Laura Requena, que ens explicarà, doncs, què han preparat enguany per a aquesta Cap de Setmana Ibèric. Bon dia, Laura. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada. Benvinguts a casa, és uh, aquest, uh, com es diu, no?, aquest, aquest títol, i us hem d'explicar, doncs, que... Per sort, o malauradament, si ens esteu escoltant i esteu interessats, doncs ja teniu les places cobertes per aquesta activitat que feu aquest cap de setmana, oi? Sí, de fet, passa pràcticament cada any que s'omple molt ràpidament i bueno, estem molt contents i serà una jornada molt, molt interessant i, i agradable expliquen a eh, què consistirà, consistirà aquesta activitat que teniu preparada en guany, que a més a més és, eh, podríem dir, una activitat conjunta amb un altre equipament cultural de, de la comarca? Sí, eh, el museu forma part de la Ruta dels Ivers, i doncs, el que fem és intentar col·laborar per estrenyar una mica aquesta ruta. Llavors el que portem fent ja fa tres anys és a, a través de, a, tant del museu que gestiona tot el tema del patrimoni cultural, per tant el gestiment de Sant Sebastià, i després a, a través d'Ullastret, el poblat d'Ullastret, que forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya, doncs, a, fem una visita a Castell. I per tant, ells doncs, ens fan aquesta col·laboració que és molt, molt, molt interessant i, i bé, programem ja des de fa aquests tres anys aquesta activitat doble que eh, proporcionem també un mitjà de transport, un autobús, uh -huh. amb el qual doncs, fer aquesta ruta per aquí al territori i conèixer aquesta, aquest uh, passat històric, aquest passat ibèric que tenim uh -huh. en aquesta comarca. Això serà aquest diumenge 6 d'octubre, llegeixo que és una visita teatralitzada. Explica'ns, no sé si ens porto una mica més de detalls al voltant d'aquesta visita teatralitzada i d'altres activitats o d'altres coses que també podrà fer la gent que, que ja s'hagi apuntat a aquesta activitat. Sí, es tracta de, una, més que una visita teatralitzada és una recreació històrica uh -huh. no? d'alguna manera um, podem uh, captar uh, com era la vida en els habitatges que, que s'hi feien ens explicarà una mica alguna anècdota interessant i després, eh, quan s'acabi aquesta visita te teatralitzada a Castell eh, ens anirem directament cap al jaciment d'aquí de, de Sant Sebastià on hi trobarem una altra explicació també relacionada amb l'habitatge, amb les cases com eren, com es construïen, amb quins materials eh, per què tenien les estances que tenien, etc etc. i a part hi haurà dos tallers, un taller que serà de ceràmica, molt interessant, i després eh, hi haurà un altre taller on podem intentar, o intentarem, segurament, no podem no intentarem fer, a la tova, que era el material que s'utilitzava per fer les parets de les cases ibèriques. Sí, per tant, doncs, hi ha aquestes dues possibilitats, i després quan acabem, eh, com que serà tardet ja, cap a la una o les dues, doncs els oferirem un tas de menjar i beguda ibèrica també. En aquest sentit, quin tipus de, de públic sol venir en aquest tipus d'activitats? Suposo que deu ser un públic així més aviat familiar per, per les activitats que també hi ha programades, oi? Sí, sí, sí. Um, normalment el seu públic adult sí que hi ha famílies però al ser una temàtica doncs, històrica, eh, hi ha molta gent que fa mo, durant molts anys van fent la ruta, diguéssim, no? van passant pels diferents jaciments de Catalunya i solen ser adults, sí que hi ha algunes famílies amb, amb infants, però els tallers estan molt encarats a, a que ho pugui fer tothom, tant si hi ha una criatura de 5 anys com si hi ha una persona gran, eh? és interessant per tothom, no és un taller infantil, diguéssim. Per la gent que ens estigui escoltant i encara no, no conegui el que és el conjunt monumental de Sant Sebastià de, de la Guarda, En de que des del Museu del Sur, doncs, intenteu fer al llarg de l'any diverses activitats que, que, que tinguin relació amb aquest indret. Uh, Fes-nos una pinzellada breument de, de, de, de què, què s'hi pot trobar la gent allà. Doncs bé, el desigment de Sant Sebastià... Hi trobaran uh, un poblat ibèric um, amb moltes possibilitats, tot i que encara s'està estudiant, per tant, pot ser que més endavant tinguem més troballes i més informació, uh -huh. però és un espai obert, per tant, s'hi pot anar durant tot l'any, uh, on uh, veuran uh, la gran quantitat de sitges aquests, uh, aquests forats que feien al terra per emmagatzemar el cereal. Uh, I també coneixeran doncs, els habitatges, els poden veure. Hi ha unes imatges molt interessants, tenim tot l'espai uh, museïtzat. Per tant, hi ha una, una interpretació del que, del que estan veient, també hi ha un forn de, de metall i poden fer una volta és un espai molt agradable que fins i tot hi ha unes taules de pícnic per tant es pot anar a passejar mentre es fa el camí de ronda o s'acaba de visitar el jaciment i també la, la Torre de Guaita i tot el que és el conjunt monumental de Sant Sebastià mm -hmm. Així com poder hi ha d'altres punts de, de Palafrugell del municipi que són molt coneguts, no sé si teniu vosaltres la sensació, malgrat doncs, que feu aquestes eh, activitats doncs, en, aquests, en aquest punt també, que a vegades és un, un, un indret força desconegut per, per la gent de Palafrugell i també de la comarca. Sí, de fet, d'alguna manera també el museu s'ha interessat molt en participar a la ruta dels hívers que, que fa el Museu d'Ercologia de Catalunya per això, no? per donar-ho una mica de difusió i posar-lo en valor. De fet, com que queda al darrere de, de l'hotel, del far, uh -huh. doncs sí que és un espai que potser si no hi passes no hi topes. I d'alguna manera des del museu sempre doncs, ja s'ha fet centre de visitants per promocionar-los, ha canviar la segraltització perquè pugui ser prou, prou conegut i tothom tingui loportunitat d'acostar-s'hi. Sí sí doncs eh, aquesta activitat d'aquest cap de setmana que malauradament doncs, eh, o, o no, malauradament dics pel que no us hàgiu apuntat doncs, ja no ja estan les inscripcions totes plenes i per tant doncs eh, hem de celebrar que és un èxit això que eh, com ha dit la Laura doncs, és, eh, aquesta ruta dels Ibers doncs, eh, ja se sol emplenar i per tant doncs, eh, és un, una activitat doncs, que té el seu, el seu públic doncs eh, és una de les que tenen programades per aquest mes d'octubre al Museu del Suro, en els propers dies doncs, i en les propers setmanes també i comentarem altres activitats que tenen programades eh, pel, per, en, aquest, en aquest equipament cultural de casa nostra. Els comentarem amb la Laura i també amb d'altra gent del museu. Laura, avui doncs, donem les gràcies a tu, i és que una vegada més doncs, ens has atès i ens has explicat aquesta activitat que, doncs, com has dit, és tot un èxit i que doncs, ja fa uns quants anys que el Museu del Suru hi participa. Laura, moltes gràcies i fins aviat. A vosaltres.